9. Men dunkelheten skal ikke være der som da landet hadde trengsel, som i den tidligere tid, da en behandlet Zebulons land og Naftalits land med forakt, og i den senere tid, da en lote bli æret, haveien i Jordanområdet, nasjonenes Galilea. Det folk som vandret i mørket har sett et stort lys. De som bor i den dype skygges land, lys har skint på dem. Du har gjort nasjonen folkerik. Du har gjort friden stor for den. De har frydet seg framfor deg som en fryder seg i høsttiden, som de som gleder seg når de fordeler bytte. For deres byrdes åk og staven på deres skuldrer, stokken til den som driver dem til arbeidet, har du brutt i stykker som på midians dag. For hver støvel som tilhørte den som trampet så det skalv, og kappen som er rullet i blod, ja, de er blitt til noe som skal brennes, til føde for illen. For ett barn er oss født, en sønn er oss gitt, og det fyrstlige herredømmet skal være på hans skulder. Og hans namn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Det skal ikke være noen ende på det fyrstlige herredømmets omfang og på freden over Davids trone og over hans rike, for at det skal grunnfestes og opprettholdes ved rett og ved rettferdighet, fra nå av og til uavgrenset tid. Det er herstyrkenes Jehovas nidkjærhet som skal gjøre dette. Ett ord har Jehova sendt mot Jakob, og det er falt på Israel. Og folket skal sannelig kjenne det. Ja, alle sammen. Efraim og innbyggerne i Samaria, på grund av deres hovmod og på grunn av deres hjertes frekkhet når de sier «Det er teilstein som har falt, men med tillogstein skal vi bygge. Det er morbeirfikentrær som er hogg ned, men med sedrer skal vi erstatte dem. Og Jehova skal oppreise resins motstandere mot ham, og dennes fiender skal han oppegge, Syria østfra og filisterne bakfra, og de skal fortære Israel med åpen munn. Med henblikk på alt dette har hans vrede ikke vendt tilbake, men hans hånd er enda rakt ut.» Og folket på sin side har ikke vendt om til ham som slår dem, og styrknes Jehova har de ikke søkt. Og Jehova skal avskjære fra Israel hode og hale, skudd og siv, på en dag. Den gamle og høyt aktede er hode, og profeten som gir falsk undervisning er halen. Og de som leder dette folket viser sig være de som får dem til å fare vil, og de av dem som blir ledet er de som blir forvirret.» Derfor skal Jehova ikke fryde seg over deres unge menn, og med deres farløse gutter og med deres enker skal han ikke ha barmhjertighet, for de er alle frafallne og slike som gjør ondt, og vær munn taler uforstand. Med henblikk på alt dette har hans vrede ikke vendt tilbake, men hans hånd er endå rakt ut. For ondskap har flammet opp liksom en ild. Tornebusker og ugress skal fortære og den skal antenne skogens kratt, og de skal bli ført til vær som virvelende røyk. I herstyrkenes Jehovas heftige vrede er landet satt i brand og folket skal bli til føde for illen. Ingen kommer til å vise medynk, en engang med sin bror, og en skal meie ned til høyre, men visselig være sulten, og en skal spise til venstre, men de skal visselig ikke bli mette. Hver og en av dem kommer til å spise kjøttet av sin egen arm. Manasse, Efraim og Efraim-Manasse. Sammen kommer de til å være imot juda. Ved henblikk på alt dette har hans vrede ikke vendt tilbake, men hans hånd er enda rakt ut.